rugăciunea a șasea pentru taina și mucenicea inimii. Doamne, Iisuse Hristoase, judecătorul cel dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește ne taina și mucenicea inimii, care este strigătul fără glas al inimii, ca să-i judeci pe toți demonii și dușmanii care ne-au tălhărit timp de două mii de ani. Te lovești cu fulgerul dumnezeirii, zdrobește-le armatele trufașe și obraznice, Păi i de toate păcatele oamenilor, fiindcă ei le-au lucrat și le-au semănat. Ascultă rugăciunile mucenicilor ale cuvioșilor tăi care sub jertfălnic au stat și te-au rugat. Ei dreptate au cerut să le faci neîntârziat. Seamănă în demoni frica, spaima și groaza. Judecă-i și curăță pământul de răutățile lor. Păi din sufletele noastre în îngeri ai împărăției. Pune-i de pază la bisericile tale, îmbracă-ne cu puterea celui înalt, pune-i pe fugă pe toți demonii din fața noastră, leagă-l pe satan în lanțurile neputinței ei, toată puterea lui asupra oamenilor, alungă-i pe demoni de pe pământ și din văzduh, scoate fulgele din inimile noastre zrobite, pă să dispară toate cursele diavolești, alungă toate sinagogile satanei pe toți slujitorii lui, alungă-l pe anticrist și pe toți ai lui, Întoarce asupra lui toate armele lor, potrăvește-i cu o trava lor de șerpi și de scorpii, păi praf și pulbere sub picioarele tale ca să împlinească cuvântul Tatălui Ceresc. Șezi la dreapta mea până ce voi pune pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale, căci în noi pe tine te-au căutat, te-au lovit, te-au biclănit și te-au furat.